E, kitu cha mwerewa kina sema, mambo muhimu ya kumfunza mwanao Mambo muhimu ya kumfunza mwanao Tufungue kwa maandiko, sume mithali mlango ule wa 29 Unu mithali tuisha uubiri, lakini vizuri kurwejelea maneno ya mungu mara nyingi ili kusudukai, unu muhimu sana eh Kwa hizi na mithali mingi mingi, karibu mithali yote wibiria ni muhimu Kini ngoja tuende katika huu moja Kwa kutufungulia hoja yetu kubwa Mlangu wa shini ni na tisa Mithali Simbo so na maonyo hutia hekima Bali mwana aliyeachiliwa achiriwa Kumwaibisha mamae Mtoto alie achiriwa Mtoto asie Asie lelewa Naomba watoto watulie wewe Mtoto asie lelewa Mtoto asie e, Hakiachiriwa tu kajiye mungoza. Na imetokea mara nyingi. Sasa hivi nivyo watoto wanafwa yenenda. Nivyo wanafwa ishi. E? Hatima yake ni kureta aibu. Nicho bibu na sema. Mtoto alia achiriwa. Lio hiwa zazi wanatabia tabia achiriwa tuto hawa. Kwa Fifu TV. Kili kituja kwa mchukua. Uka sijiu kwa. Sijiu kwa cheketea. Sijiu kwa nani. Sijiu wa mpeleka shule. Uka ngejemia marimu deanae mlea na nini. Ukwa kote kuna etwa kundi. La Wewe mzazi asiye mfundisha mtoto wake neno la, la Mungu huko ndiko kumwachilia. Eh, ile mara moja moja na unamkemea asi yunafanya nini au wengine ha, hawaonani. Eh, mtoto anakaa huko, baba anakaa huko, mama anakaa huko. E, eh, ndo kizazi kilichoachiliwa. Hatima yake ni haibu Kizazi kilichoachiliwa kuleta aibu. Sasa tunataka kuona sasa kinyume cha kumachiria mtoto si kumfundisha. E, tunataka kuangalia ni mambo gani muhimu ya kumfunza huyo mtoto. Eh, hii ni ni sehemu ya tisa ya jura ya mahubiri yanayohusu mambo ya familia. Em eh, wiki mbili za mwanzo nyuma kidogo kabisa, hii ni wiki ya tisa eh, za mfurizo tulijifunza masomo mawili yanayohusu mambo ya uchumba, yalikuwa yote yako tofauti, moja na rapiri Tukasoma masomo matatu ya nausu ndoa nafami ndoa na, Eee eh, kumalisha ndoa baada ya uchuma kufanyika ndoa ijengweji ndoa ifanje nini Vitu vinafijenga na kubomowa ndoa na nini Paya tukasoma ndoa ilio bomoka taraka Eee eh? na tukasema Nikuwa nasoma ni waki, wakishindano wafanje nini Tukano kwa katika eh, msambiyatu wa mungu taraka haiku Watu wana wanaweza kufanya nini, lakini ha, mungu, haesabu, hiyo taraka ni ya wanadamu. Na mganisa ya kairaisha. masomo mengine mawili ya malezi. Eh? Na leo ni somo la tatu la malezi, na wiki ijayo itakuwa ni somo la nne pia la malezi. Kwa hiyo, ma, jumla ya masomo ya amekuwa mekua kumi, nini ikuwa na yomengi kwa kwe. Nuzi kufunisha hata afukia istarathini. Lakini, wazi tukamaleza kila kitu. Kwa hiyo. Wiki ya leo ndo sasa mambo ya kufunza. Wiki iliyopita na wiki iliyotangulia wiki, wiki ya kwanza ya habari za mambo ya watoto tulijifunza somo linalohusu eh umuhimu wa kulea wale watoto. Eh. Kama huwezo kawaachiliaachilia tu ukafanya nini eh na tukaona kwamba mwenye kupata hasara ni yule mzazi mwenyewe. Eh. Ni yule mzazi mwenyewe. Kwa mfano nitora mfano jana jana tu nime nimeiona siku ya mtandao hapo jirani tu Tabata unasikia mtu na mke wake walikuwa ndani siyo amegombana amefanya nini eh picha nzuri za mapenzi na nini zimetoka walikuwa sikuwa siyo anapendana na nani na nini alafu unasikia wanao umetoka mwanamke wameenda wamekuta mekufu hapo Tabata sasa unazo kasema ni bahati mbaya mambo hayakuwepo E, Nila hizi kuchukua kila tatizo ukalitafutia sababu Lakini haita ya tatizo kuja na kuleta matatizo e. Kwa hiyo unakuta huo ni uzao Urio achiriwa Usikute huyo kijana huyo baba huyo mwanamke Hali achiriwa kwamba kushafiko kuja ndoa unachana na hao wengine e. Hatimaye megarimu maisha Tasa una unakuta ni nani mwenye hasara ni wale wazazi wao ni wale ndugu zao yule aliyekufa ameondoka eh ni nani mwenye hasara ni yule ambaye mtoto wake anaenda kufungwa atakaa huko milele eh kwa tu kwamba watoto wazazi wanajifanya wako busy wanatafuta maisha wanatafuta wako kazini wanasoma mpaka masomo wanaota upa mpaka unafika kitugoni sehemu lakini hatimaye anayepata hasara ni yeye na kizazi Eh hey. leo nitukuzalisha madaktari wa mashoga mashoga wagonjwa watakao kuwa anatibiwa na mashoga na kuingizwa uchafu ndani ya zungu ni wale watu waliokuwa wanawasoro wanawaleya wale watoto wanaendelea kuwa mashoga akiwa mashuleni sio wale wenyewe walioharibika na niko pamoja na mimi kwa hiyo somo la pili likawa kwamba mtoto haribika Mtoto mulehavyo mtoto ni viva kuwavyo Ama soma anataa kufanama lakini yako tofauti Kwa sikiliza yako tofauti na misali yako tofauti Na hoja ziko tofauti lakini zote zausu malezi e. Leo sasa tunaangalia Oke okay, la kwa ni Usipolea habo ni asa ni pili kwamba ukilea vibaya, ukilea vizuri Ni wewe na mtoto hujifunza kulingana na unavyo mtendea Sivyo unavyo peke yake, Kumambia ni sawa Na tukaona dani asoma lilo pita La huki pita tuliweka msitizo katika kumlea rohoni unaweza kumfundisha ustarabu pole, upole ukamfundisha na nini sawa lakini utakuwa ummsaidii kwa so, akikosa uzima wa milele mwenye hasa ni wewe yote katika yote hata tukiwa wazuri mlinini kiasi gani lakini lazima kitu kwanza tupone rohoni leo hii kuna idadi kubwa ya watoto wa uzao wa wachungaji wafanya nini na eti kwa vila kwenye kanisa na wa wachungaji na nini nyumba ya wa wachungaji na nini lakini hada wokovu hana siku alipomkiri Yesu Kristo Eh. Na tukaona mfano pia watoto wa Daudi mcha Mungu Kwa walikuwa wameharibika. Eh. Leo sasa tunakuja tu, tunakuja kwenye vitu maalum, mambo maalum ya kufunza. Ya mwili, ya rohoni Tuliasitiza wiki iliyopita Kumsomea neno la Mungu kuhakisha wokovu na nini vitu kama hivyo iliyopita. Kwa hiyo ukinini ukitaka ku, kuweka katika mizani Katika ya somo lililopita na la leo Ni kipi cha muhimu sana kufanya maono cha, cha muhimu sana cha wiki iliyopita kwa kuhakikisha kwamba amepona rohoni. Na mara nyingine mtariye pona rohoni na, na mwenyewe anapona. Lakini vile vile kuna hatari ya watoto leo hii ukichukua watoto labda wa Kristo kwa wastan. Hawa wa makanisa makanisa. Kwa mlinganisha na mtoto tu ambaye hana kanisa au ana makanisa makanisa ya ovyo ovyo haya nini ya kuabudu mmesanamu sanamu. Unakuta watoto wa makanisa, ni wana hali mbaya sana ki maisha. Eh ndio waongo wa ongo, watukutu wajinga wa hata kanisani hata shuleni wa mshomo mshomo emni ambie ni mtoto wa kirokole aliyefaulu akapata division 1 mapati wakijitahidi sana wanaanza division 4 ndio hivyo kama wapo ni wakuhesabu kwa vidole Moja 2 3 mwisho hivyo vyote navyo ni kipimo cha upungufu wa nidhamu na mafundisho Eh Amina. Jana ni kidogo tujitafakari mnasemaje? Eh Sasa si ndio ukweli. Tindao ukweli. Sasa tuje na kama utangulizi tu. Tabia nzuri. Sasa tushaona kuponda rohoni kumfundisha mtu neno la Mungu na nini hiyo kinopita. Leo tunakuja kwenye mafunzo ya mwirini. Matendo ya mwirini tabia tabia. Eh Tabia nzuri kufundishwa Lakini Tabia mbaya Kuuja zenyewe e, Tabia nzuli mbaka kufundishwa Sipu kufundishwa uzipandi Tabia ok zinawaza katokea watu Wachachi kwa silime doku Lakini kwa sehemu kubwa tabia nzuri kufundishwa Hii mfano wake hauna tofauti Na magugu Magugu hundo tabia mbaya Magugu hayapandwe ya nagipanda na, na kujikuza yenyewe Eh. wala hayapalili. Yaani uhitaji ya magugu likusudi ya ya stawi. Yanajiotosha ndo tabia mbaya. Ila mazao ambayo una mfano wa tabia nzuri lazima uyapande na kama yamejipanda yenyewe lazima uyafanye uya, uya, uya kazi, uyapalilie, uyalee, uyatunze. Eh, vile vile tabia nzuri hufunzwa. Hukuzwa. Hu, hutengenezwa. Eh. Eh Hivi ndivyo alivyo na malezi ya watoto. Hili kusudi, yani ukichukua mtoto to automatic ukomweka pale. Usimfanyie chochote kizuri au kibaya, tegemea kuzaa matunda mabaya. Kwa sababu zile tabia nzuri ni ni mpaka kazi. Zile mbaya zinajikuza zenyewe. Dada naelewa mfano wa maneno haya. Ni magumu sana. Niko wazi, si ndio? Sasa leo twende katika mambo Tuwaona sehemu mbili kubwa. Zinazwa kwenye kichwa kimoja. Yanasema mambo makuu ya kumfunza mtoto. Na kimechake tutaona mambo ya msingi pia ya kumwepusha. Kwa huli kuangalia kumfunza kitu fulani. Au kumzuia sijifunza kitu kibaya. E. Yale ya msingi msingi yale makubwa makubwa. Pada yoi kusema kwamba kwa kweli. Kama ambavo unakuwa na mtoto wako Labuna unamlea paka miaka kumina nane yishirini. Kili kipini ni kirefu. Vile vile usifikiri kwa somo kama hili la sali moja wa stan Linaweza likagusa kile kitu chote kinachotakiwa kufanya kwa mda miaka kumina nani ya panu Nikibini kirefu Kwa hivyo kuna mambo mengi labda sita ya Au niisha ya gusa kwenye maubiri mengina Au niya gusa kwenye maubiri mengina Au niya gusa kwenye kizopita Lakini ilo natafuta yale elema kukwa ya msingi ya nazo kuangerewa ya mda wa lisali moja mbalo tona ubiri hapa Naniko pa moja E, kwa hivyo si kwa sema mbona aja sema hiki aja sema hiki a pana Kwa hivyo kwa sema kile kitu Kwa sema hivyo vya msingi Na mbadiwe hivyo vya msingi tukivishika Tukivifundisha watoto etu Kwa u, kwa ufupi na amba mtu akazime pare ukutani e. Tukivishika na tukafundisha watoto Hata kama vingine mbavyo siyasema Hatuku vifanya Kwa kweli kwa sehemu kubwa hivyo utoto atakuwa salama Kwa sehemu kubwa hivyo utoto atatoka vizuri Zasa tuje Eee Tujia katika ya mambo, tuangalie Tujia ya kwanza kabisa eh, Ya kunfunisha manao Mambo maku ya kunfunza manao eh, Ni tabia ya uti kwa walio mzidi kwa watu walio kuzidi ume eh, Hasa wakubwa kabisa Hei eh. mtu sume kutoka katika Biblia Sii vizuri ni sema ki, eh, ki ki ufahamu wangu. Na hata nikisema ki ufahamu wangu, ufahamu wangu nimeojenga juu ya Biblia, lakini ni vizuri nisome moja kwa moja kunichukua kwenye Biblia. Tuko katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, mlango ule wa 27. Kumbukumbu la Torati 27, Biblia inasema mstari wa 16. Niwasomee hata kama hujaweza kufungua nitakusomea. 27:16 Biblia inasema hivi. Tena kama mtu akiweka Eh, ni kumukumbu na tuatu mesema ah, Ok, tene kumukumbu Kwa ni meenda sema mbao siyo Samaani Shina sababu kumundu na seta nasema Na alaaniwe Hili neno ni kari Mungu ala na nanena hapa kwa kinjo chwa musa Alaaniwe amzarawie baba yake na mama yake na watu wote waseme amina Eh, He Nuhi ni kwa meni ukweli a tototo asiye of course baba na mama anaweza kama mlezi anaweza kama mjomba nae kutunza anaweza kama bibi ana kulea anaweza kama yelete ile mtambai kwa ni nafasi ya mtu anaye hata mwalimu anayekufundisha liko kwenye kundi moja eh hey, biblia inasema huyo mtu laaniwe mungu akitumia neno alaaniwe sio kusema kwamba ni neno dogo unaona ninaleta maana nzito leo hii wa tototo wanao dharau ku ku kaidi yaani kutokusikia chochote ni wengi kabisa. Mm. Eh, kuambiwa hiki usifanya kafanya, hiki usisikia si kichwa. Eh. Kwa hiyo tuwafundishe watoto Kuti Wakuba na hu msingi. Naomba ni mtoto nakuna, unajua mtu hataishi kwa mtoto muda mrefu. By the way mtu anakuwa mtu mzima kwa muda mrefu kuliko mtoto. Unakua mtoto kwa mtoto raba miaka 17, 26, 20 Chini ya hapo kidogo Lakini mtu mzima kuanzia miaka raba 20 na kuendelea huko mbele Mpaka 70, 80 bado mtu ni, ni mtu mzima Ni miaka mingi kuliko ya utotono Kwa hiyo, mara nyingi rapo ma, unamfunza mtoto vitu Kimsingu unakuwa unamfunza kwa, kwa utu uzima zaidi Nimakusudia utu uzima zaidi eh. Kwa hiyo, hii uti tunamfundisha Ndiyo utakaa binti ya kumukea kumtimi Niyo utakao mfanya wanaume atakapokuwa ameajiriwa ame, ame katika kazi yake kumtii boss wake biblia inasema tuwatii wakubwa wa zetu wenye mamlaka juu yetu ndio itakayomfundisha pia kumtii Mungu wao mtu aliyefundishwa utii akaanza mke huwezi kumfundisha mtoto kumtii boss wake kwa sababu hana boss boss wake ni mzazi kwa akishajifunza kumtii mzazi kumtii kumti mwalimu ndio una maana kuja kuwa kutimamlak yao shoma linaangalia kwenye eneo dogo, dogo la utoto lakini matokeo yake ni mapana kwa uzuri lakini katika utunzima na hata kinyume kwa ubaya pia inaweza katokea asipo asipotii tueleke katika kitabu cha e, tukua kwenye kumbukumu tueleke katika Malawi wewe unaona kwamba linaenda na laana eh by the way niwambeni mtoto asiye kuwa na ukiki kwa asasi yake kwa usitegemee kwamba maisha yake yatakuwa eh. na nitaenda huko baadaye na umri wake wa sio Hata ishi mda Kwa soo mungu alia ndia alia sema. Bazi wei na neno la ana. Ivi kitu chenye la ana kina dumu. Hapana. Tueni kachika kitabu cha chaw, walawi. Kuminatisa. Bazi wei napo sema kuti simanishi kule kukubaliana na kila neno la uovu, Kwa fano mtu ukiacha mtu tuwambiaga mitano, sita, saba, chini ya hapo. mitatu lakini mitatu ya kishaficha ya miaka minane, tisa, kumi, kuna moja wakati kuna vitu anaweza akafundishwa na wake vibaya unajua kuna watoto, wanaf, wanapewa mikoba ya uchawi na, na bibi zao ndio sio na babu zao sina maana otiwa namna hiyo ni kumtika katika he, katika heshima e. sina maana baba yako mama yako waenda wakufundisha uchi uchi na ubebe hapana eh Inaongelea ule uti Mwema By the way Mda ote tunatima mlaka ya juu Nama mlaka ya juu kuliko vyo ote wali mungu mwenye eh. Tunatikwa neno na mungu Mungu wa kuambia Uti huyu, mti huyu, mti huyu eh. Tuna katika kitapucha walawi Walawi mlango ule wa 19 sasina mbili Walawi 19 sasina mbili yu? Mamba walawi 19 sasina mbili Mbili nasema Muondokee ni mtu mwenye udhi heshimone uso wa mtu mzee nawe mche Mungu wako mimi ndimi bwana. Ninasemwa kumuondokea ni kama kusimama anapokuwa labda kuna kiti kimoja kuna mtu mzima muondokee. Ngazi sina maana kwamba wote utakuwa kuna haki eh tukulene, ni jambo lakini kwa ufupi unapokuwa uko sehemu umekaa na, na ametokea mtu mzima amesema mzima amesema mtu mwenye mziki mwenye kumpisha ni jambo jema jambo, jambo kama hilo sio jambo la kawaida siku hizi watu hawalielewi na hali ni yani, sio jambo ambalo linategemewa katika kati wanadamu Kini Mungu anadai hivu si anadai anayelekeza si anayelekeza analarzimisha si analarzimisha tu piana tu ana ana laani kwenye kitabu cha turudi kwenye mithali 29 soma 10 eh mithali 29 eh mithali 29 soma mstari wa ali ok vamos tá ali não não não não ok se não me dá não vi taangalia anasema hivi ni ni Teresa anasema jicho eh liko kwenye 1928 pale anasema jicho la mtu amdharauye babae amdharauye mamae na mtu mzima yote yule kimsingi lakini kianza na hao eh biblia nasema eh kunguru watalingoa watalira Niluga lugha ya picha Lakini maana yake ni nini? Nita taswira anayopata nini? Tasura yake ni kwamba huyu mtu afya yake itakuwa ita, ita, ita, itakuwa na ugongoro. Leo mm hivi -hmm. kuna watu wanakuta wanaishi katika mwili wao anauma, mara anaasikia na pressure, ana kisukari, na nini. Magonjwa yanaibana dunia. Wakati mwingine naana zinazotokana na tabia za wanadamu. Kweli kabisa. Mm. Eh? Eh? Hmm. Kwa Eh basi tutaendelea tuendelee tusome katika kitabu cha Efeso Efeso tende kwenye Efeso mlango wa pili tuschoke kwa hiyo tuko tunafundishwa somo la kutii hivi jamani kwani niulize na tufundishane mtu wakati mwingine utii sio jambo jepesi sana kuti mtu mwingine sio jambo jepesi Eh lakini vile vile tabia nyingi zuli zi, sio sio nyepesi sana. Kwa tabia ya kukubali ana ku, mtu anakupiga kushoto kulia unamgeuzea na kushoto. Ni tabia nyepesi sio sio nyepesi. Sio nyepesi kuwa tayari wakati mwingine ku, kuonewa. Eh. Hivi vile, vile na hali ya kutii inaweza isio nyepesi sana ila Kitu chochote tunachofundishwa tangu utotoni huwa ni chepesi kukifanya Itakuwa ngumu unapozanza ku, kujaribu kufanya ukubani Kwa mfano mtoto aliyozoea kutembea tembea ovyo kuzurura zurura tangu utotoni ni vigumu sana kutulia nyumbani kwa sababu ameanza zamani. Lakini jiulize mtoto aliyefundishwa kutokuzurura tangu utotoni. Unazo kuniambia kwamba ni jambo ngumu sana kulifanya kwa baadaye. Kusoma siri amezoia, ni kama aruga, nisaa na mtoto, ruba tu mtoto, kijifunza aruga ngomongo mukama viti pe, kujifunza kama mtoto ni jambo la his, wao, tabia niingine zuli, ni la kuzisoma kujifunza tu napokuwa utotoni, tu napokuwa mtoto, eh, eh. kwao hata hiyo tunayosema labda tabia bila sio tabia tabi, tabi, ngumu inaweza kaonekana ni ngumu tunapojaribu kuifanya uzee ni ukubwani lakini tunapojifunza utotoni eh, ni rahisi kwa sababu kuna wakina mama anatoka kwenye mila fulani na desturi wanawapigia waume zao au watu wazima magoti kwa kinaona ni jambo rahisi lakini kuna wengine sio hawana hiyo mila sio kama ni mila nzuri hiyo mila ya kutokuwa na uti kwa, kwa mtu wake ni mbaya Hawa wanao watii kwa vitendo na hata kuwapiga magoti ni jambo zuri lakini akijaribu kujifunza ukubani huyu hataweza hata kidogo lakini yeye alianzia totoni analiona ni jambo la kawaida. Eh? Kwa hiyo tujitahidi kufunza watoto wetu utotoni. Na hii jukumu kwa wazazi, hasa kwa By the way, mtoto ni wa mzazi. Ukiona mzazi anataka kubebesha majukumu watu wengine mara sisi anataka walimu si afanye nini si anataka kumpa wa mjomba wake si kumpa bibi yake baba yake si babu yake ni nini ni makosa wewe well, ndi mzaa wewe ulimleta duniani eh unaanzaje kutelekeza jukumu lako kwa bado bado wewe niulize watoto wote 100% si wanazaliwa na wazazi wao si ndio asilimia ngapi wanalelewa na wazazi wao Pasasa na, na amini ni chini ya nusu. E, eh, watu niwe pesi, kufanya mambu yao, lakini kulea matokeo ma, ma ya tabia zao au kazi yao ya uzao, hawafanyi, sio jambo jepesi, sio jambo zuli hilo. Kikaputu ya waefeso mlango ule wasita, <coughs> mlango wasita waefeso ndo uwa kuna abali za familia. Kwa zia mlango watano, mena muke mlango wasita, weo watoto na wazazi na na mtu na bosi au mtu mwenye mamlaka juu yake wa, wa sita 6000 binafisi anasema waheshimuni baba yako na mama yako amri hii ndio amri ya kwanza yenye ahadi upate heri ukae siku nyingi katika dunia hebu wae leo hii watu wanaoeheshimu wazazi wao hata ukubani tu kidogo ni wengi au we? sio wengi sio kwa, ikiyathika koeshimu wa zazi na koeshimu wa tuakuba kwa sababu hairy imepunguwa. Yeye tu kisema athetsa pungu. vipi, na na na na vile na vizazi Eh, kwa sababu kiwago, hicho kimepungua, Na Mungu alisema kwamba ule utii utasababisha heri na afya na, ma, na miaka mingi duniani. Amen. <tosit Twelve> bueno, ameni neno jingine mliye. Kiweza kufuatiliana ma, na mahubiri kama haya. Ukakuta unayaelewa na unayapenda ni kipimo kwamba wewe ni Mkristo wa kweli. Eh. Ukiona yanakubabaisha Uwe mijaribu kumutafta usu wabwana mara nyingine. Yeah. Kwele kabisa. Yeah. Iki ni kipimo. hii ni naja kasema. Ukiona unaenda shureli marima na fundisha. Sabu zero na zero juu. Uwe ni mara halisi. Lakini ukiona zina kumbabaisha. Uwe nukatafte tuishi. Yeah. Ukiona. Na hubili. Somo kama hili. Lilinaro pingana. Na, na falosafa za ulimengu. Nino pingana. na hekima za dunia inayoelewana na hekima neno la Mungu na wewe ukaweza na nalo ujue kwamba umeiva kama kristo lakini bado una safari ya kwenda mbele zaidi pia. <coughs> Kuna ile somo linakudhi hata kama utalitukana nenda kapiga magoti muombe Mungu msamaha. Umekosea <laughs> tu. Utalitukana utani utani chukiwa tufanya lakini kwa faida yako nenda kapiga magoti hili ni somo sahihi. Amina. Eh. Hoya pili bali na utii tujifundishe we, watoto wetu kuwatanguliza wengine. Hiki sio kitu rahisi sana vile vile. Kutii ni rahisi kidogo. Kwa sababu so, kutii unaweza kuna utii feki. Jaribu kufanya hata ule utii feki sio mbaya. Ule wa kinafiki nao ni angalau Lakini sasa kuwatanguliza wengine nayo ipo ya kinafiki. Unakuta mtu yuko tayari ambaye kula, kula mimi. Kimeweka kula mimi baadaye na nini? Lakini anafanya fanya kinafiki angalau sio mbaya. Kuliko yule ambaye anajiweka mbele anajihesabia. Tujifunze sisi wakubwa na zaidi sana watoto tunaowalea kuwafundisha, kuwafunza kujitahidi kuwatanguliza wengine. Kuwatanguliza katika Fusa na fasi. <coughs> Asa katika mambo ya papo kwa papo. Sikuangere kwa fano fusa kubo kwa fano. Haba ya metoke fasi ya kuwena kusoma. kusema sema abasi mwana mimi. Sita na kusoma mwaja hende mingina pana. Fusa zinakujia zikazi maimlenga mtu fulani. Naongelea vitu tuvi ya kawaida kwa fano. Eh, labda kuna kumembaki labda sahani moja. Chakura mwako kwenye kusanyiko. Kumacho mingina kapata. Eh, au labda mwako mezani mnaenda kula. ukajikuta umeleta sahani mbili za kwanza haina ubaya imefikia kwako kaipitisha ukampa mtu mwingine kusubiri wewe ni jambo jema si mm -hmm. e, lakini na una mambo mengine makubwa zaidi hayoni mifano tu midogo hem tuende katika kitabu cha Wafilipi e, Wafilipi ndipo msani mkubwa sana wa kuatanguliza wengine ulipo nimetaka kusema kutii tumeyekuta kwenye Waefeso kwenye ngana njipi na kwenye kumukumbuka torati lakini kuwatanguliza wengine iko sana kwenye kitabu cha Waefeso mlango wa Ukitaka kukariri Biblia Niyo ndonjia moja hapu Mtana hubini anakuambia mamba anaku patikana Ukileka kichwani kuta sahau Wafi hivi mbili Anasema mstari Watato anasema hivi Msitende Neno Lolote kwa kushindana Wala kwa majivuno Mtana etaka kutangulia mbele Kuliko ngini ni sehemu ya majivuno Nandiyo pia ni, ni, ni, ni, ni kiburi Eee eh. Ni nikujihesabia haki kujihesabia umuhimu eh. kwa kushindana wala kwa majivuno bali kwa unyenyekevu hilo zao la unyenyekevu kila mtu na amehisabu mwenzake kuwa bora kuliko nafsi yake maana nikumtanguliza huyo leo hii watu wanejihesabu wao ndio bora kuliko wengine wote Ndiyo sio hiyo no kipimo cha dunia lakini biblia inasema kila mtu amehesabu mwenzake kuwa bora Kuriko yeye mwenyewe na anaendelea sema mstari ule wa 4 kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe bali kila mtu angalie mambo ya wengine hemo tujifunze huo ndio ukristo biblia sema kristo hakujihesabia na ile nafasi yake hakuona kule kuwa sawa na Mungu kama ni kitu cha kushikamana nacho eh. lakini kwa ajili yako na mimi kwa ajili ya ulimwengu akaachilia utukufu ule akaja akaishi kama wanadamu na akawaa kifo ambacho wa wanadamu haweza kukubali kuwa. Eh. Nasha tujifunze kwa Kristo. Na nani anaelewa? Je naomba nisije nika fundisha kama Farisayo. Farisayo alikuwa anadambia fundisha vitu vingi vizuri lakini yeye mwenyewe havimuhusu. Eh. Nisiwe kama Farisayo. Je, mimi ndeninaweza haya mambu hapana. Ninafu kufundisha wewe ndivyo, ninafu kufundisha mimi. Ninakaza muendo, ili kusuni nilishike dire, eh, nilishikuwa na kristo kwa yangu Eh, na wewe vile vile. Mtu mwingina natoka hapa, eh, wewe hapa, ufadi hiki, weufadi, kana kwamba yendo amesha weza sasa. No, sifu herifu. Ne, eh. lakini, kwamba siwezi, kwamba linangangana, kwamba linajaribu, haitalizuia. kuli hubiri na hukemea eh watu wengine wakona jambo haliwezi na na wengine hawataki halisemi kwa sababu tu hapana tuseme vile ambavyo hata tuweze usuri tujaribu eh twende katika kitabu cha wa Kolinto wa kwanza kuatanguliza wengine hizi tabia hizi kuati wengine kuatanguliza wengine na kuhakikisha bali nawe wewe ni mbele tabia mbaya moja huzaa nyingine kwa mfano tabia ya kudhurura Itazaa itaza ushoga ndio sio? Itazaa ma, madawa kulevya ndio sio? Itazaa upanyarodi ndio sio? Tabia moja imeza nyingine, nyingine ndio sio? Vile vile namba mnirevi Tabia moja nzuri au mbili wa wakuzaa nyingine nzuri zaidi Nivo elivo eh, Wafano ukisha mfundika umtoto tabia ya kuwatiwe wengine kwa, kwa tanguliza wengine Hizo tabia mbili ni rahisi kujifunza tabia nyingine zaidi ya hizo Kwa sababu anaenda kujifunza tabia ya kuwajibika kwa nini unapoatanguliza wengine lazima utajifunza kufanya kazi na kuwajibika ili kuzidi kuwasaidia wengine. Eh, moja inazaa nyingine. Eh. Nilikuwa naitafuta wa kwento wa 1 kwa 10 24. Fanya nikimbie niende pale bado na mambo mengi. Kwento kwanza ili somo litakuwa siku mbili lakini nikaona hapana. Nikijaribu lazima nifunge habari za watoto. Eh. Kwento ya kwanza 10 24 binti Kuhishi nane ya nasema, mtu asitafute faida yake mwenyewe bali ya mwenzake. Nana mesikia wa mstari. Mtu faida yake mwenyewe bali ya mwenzake. hi fausafa ni ya kristo pekee yake. Duniani mambu haya kwa Duniani kila mtu ala tafutafi yake. Na kiozekana awaibie wengine. Kiozekana wanyanganye wengine. Kiozekana awa kanyake wengine. Kiozekana awa bane wengine. Hili kusudi ajinundikia yeye. Ubinafsi. eh Amina, tujifunze malangapi Kristo akufundisha nini Unataka okani sali kufundishe Kitu gani zaidia Hakipo Ikufundishe kufufua Nenda ubungo wapo kuna mta na hafufua wafu Sijika marishawe kufufua tu mmoja Anakuna sadaka milioni kwa milioni Ikufundisha kufufua ikufundisha kukwe kapwe kapwe kapwe kapwe kapwe Sita ufundishe ito kitu Kwa subabu shetana natoja kufundishe Mta kufundishe uchamango Kufundishe watakuliza wangine ndao fundisha ku utii fushwa sure. ndao fundisha kubeba Biblia na kuahubiri injili watu wengine eh miguu hiyo na utayari, wa kuhubiri amen nipendelee endelee tumfundishe tufundishe watoto tumeshaona kuwatanguliza wengine tuwafundishe watoto kuaninika, kushika maagano Kule kuto kubadilika, badilika na kuflipflopo. Ni pamoja na kuto kudanganya. Yani kule kushikilia ma ukweli kama umeshika ukweli kaisika ukweli. Kuaminika. Kuto kudanganya, danganya. Kuna vitu vinaetua temptation. Temptation ni kama majaribu. Kuna vitu vingi vinaijaribu ya wanadamu. Kofano? Kuna jaribu la kutaka kudokua kitu. Kwauna kitu kizuru kwa kitamani ukiibesidio. Kuna jaribu la kutaka kuwewe labla. mtu mwingine kama wivu achukulia sio husuda kwamba mtu kitu kizuri kiwe cha wewe ni majaribio ya kibinadamu tu wanadamu ukiona mtu mwingine amefanikiwa na jambo ungetamani wewe unge, ndio ungekuwa nalo ni husuda ni jaribu uh, nikoosa ni, ni, ni, ni ila ngoja niwaambieni kwa mtoto anayekua mdogo jaribu la au temptation ya uongo na kuflip maneno ni jaribu kubwa kuliko wao yote niotoka Hayo mengine nao tuwafundishi. Kuto kuwa na tamaya viju wengi ya wengi ya. Kuto kuonea wengine na nini na nini. Lakini jaribu la kwanza mbalo lina wakamata wa wengi. Ni kujaribu kudanganya danganya na kuwa na kauli mbili mbili. Yonu jaribu kubwa kila mtoto. Lazima tuwafundishi wa toto kuwa minika, kudanganya danganya. Ovyo. M2 mengatika kitabu cha agano kale cha zabuli. Zabuli mamonja kumina sita. Zabuli Zaburi 116 uh, Ini unataka kusema maana yake nini? Maana yake ni kwamba wewe ni wapeleke pale. Zaburi ya 116 nikusomee mstari wa 11. Daudi anasema katika Zaburi anasema hivi, mimi na alisema kwa haraka yangu wanadamu wote ni waongo. Binadamu watu watuadaka. Tuseme. Hila naweza kusema Lile jaribu la kuwa mwongo wa kila jambo kile wakati danganya ni jaribu kubwa lazima tujifunze kusimamia maneno ya kweli hata kama inaweza kaleta gharama hata kama inaweza kukugarimu yani mtoto anayekua uwezekano wa kukudanganya nilikuwa pale nafanya vile wakati alikuwa kule hafanyi vile ni jambo kubwa sana karibu kila mtoto ni sababu homu mstari unaona Daudi anasema na alisema katika araka zao. Unadhani alikuwa anamaanisha kwamba hakupata muda kufanya uchunguzi mkubwa sana lakini ni kito kinacho kinaonekana wazi wazi kwamba wanadamu wote ni waongo. Kwa hiyo lazima wote waongo tujifunze kushindana na kito ambacho kinawaangusha wanadamu wote ambacho ni uongo. Na, kin, na, na, na na neno jingine linalofanana fanana na uongo ni kule tu kuto kaaminika katika jumla. Yaani kwa mfano mtu amensema labda tutafanya jambo fulani. Eh, alafu siku ya kufanya watu walio kuamekubaliana wasifanye. Huwezi kuuita uongo moja kwa moja. Ni tabia tu ya kuaminika, Eh. kushikiria kutoshukiria hadia tunazochukweka kwa kadi inayowezekana. Hiyo ni tabia mbaya e, na inaharibu. Inaharibu kuliko Hakuna kitu kibaa kuishi na mtu muongo jamani Na kuakishia Yani kila wakata na kuambia hiki na kuambia hiki na kuambia hiki na, na kwa nje anakuwa navutia kwa sababu Hutaona hutaona wala lote kwake kwa sababu Kila kitu sana kuambia kilicho kizuri tu Sasa Kwa sababu anecho kuambia sicho kiliru Unawe unakuna tegemea vitu vizuri tu Kwa sababu anecho ambia ni kizuri Matokewe yake eh, Ni sawa na mtu uone labda nyuma Kwa na kizuri Kwa nji rangi zuri, lakini ndani msingi umeoza. Sayo yote itanguka. Mm. E, mtu yote ambaye, munda yote na kudangaja hiki na kumbia hiki na kumbia vitu kizuri, jamani tokuwe na hivi na hivi. Huyo mtu ujui, ni bora mgejua kweni mape. Sayo yote kuanguka na kuumia, na, na kuharibika, na kuhunjika. Kama ndoe kafa kabisa, ni jambu raka wadu. Ni hatari. Tune katika kitapucha warumi, na tukitoka kwenye warumi, tutarudi kidogo kwenye. Joana tocou tumefunga meu fone que a Joana kwa Eu negativo sina, aquele tu ainda pariu, mas só. Um está aí o Kwa watu tu me atacou. Agora tu acabou aí em círio. Coavató tatu. tatu. Eh. Yeah. Eh. Um. Ya, yeah. sorry. Watu wengi wananasema hivi hasha Mungu aonekane kuwa amini na kila mtu mwongo kama ilivyoandikwa. Kuningana na neno la Mungu. Utumsema kweli ni Mungu tu pekee yake na neno lake. Hmm. Binaadamu wengi kwa siri ni waongo. Anasema Mungu aonekane ndiye muaminifu. Na na watu kwa waongo. Lakini tumuringane Bibli na sema, sema, sema nyingi nyingi na eh, Ansema Uwe ni watakatifu kama baba ni wa mbingu na viva watakatifu eh. Kwa sababu mungu, nu, amini, tu, mungu si, tu, tu, tu, amini Mungu anatutaka sii tulua Mungu tulua amini kama mungu manyewe Kama kundila wanadamu ota Mbao bibli na sema ni waongu Tabiaza waongu ni baya e, Mtu angalie Kwanini tabia waongu ni, ni, ni hatari sana Ni kwa sababu ya chimbukolaki Naomba ni hupini ni eleke kidogo. Tene kanyi kitabucha Yohana Yohana mlangu ula saba. Kimbuko la uwangu. Misari warobayna nani. Eh Yohana Tome nane nane nane Yohana nane robayna nane. Bibli na semayu. na wanadama riku wana pinga wapare karuni Biblia ninyi ni wa baba yenu ibilisi na thamada baba ndizo mpendazo kuzitenda yeye alikuwa mwaji tangu mwanzo wala hakusimama katika kweli sikiliza neno kweli kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake aseme uongo husema yaliyo yake mwenyewe kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa uongo ne uongo tabia ya uongo ni tabia ambayo ni ndani kabisa ya asili ya shetani eh hey. Yaani ni vita ambavyo hazina yani, mbavyo, havina, ha, ha, kia, ha, yani ki, ki kwa shetani pekee. kuna tabia nyingine ambazo zinaweza ikawa hata kwa Mungu na kwa shetani ipi. Unaweza kusema umekufuru hapana. Kwa mfano shetani anafundisha watu tabia ya husuda na wivu. Hasira. Ndio sio. Lakini hata Mungu kwa Kwa shetani kuna asira, kuna asira. Lakini kwa mungu, kwa mungu wakuna asira. Mungu wana asira nyingi sana, pepina asema, kauna gathama. Unauna nitabia mbayo, ipo tu inezeka, ikawa kwa watu wa mungu na kwa watu wa wa mungu. Inezeka kwa shetani, hata kwa mungu, ikawepo. Kwa soo, shetani tabia kumukopi mungu. Lakini, tabi, unadhani kuna tabia uongo kwa mungu. Uongo ni wa shetani peke, peke yake. Hana msa, eni hana msaibizi. Na watu wake. Nimetoa mfano wa kitu kama hasira. Nimetoa mfano kama wivu. Mo na sema mimi ni Mungu anasema mimi ni Mungu mwenye wivu. Eh, kwa hiyo tabia nyingine unaweza bado ukawa nazo, ukawa umepata kwa Mungu lakini bado kadhani hapana ile ya shetani hapana. Lakini tabia uongo imetoka kwa Shayta kwa sababu tumetoka kusoma kwamba mazilishi yake na mwenye kumiliki ni shetani tu. Ni ni kiti yako nifuisha mtoto maku na na na miye ni chuo mfanomini niendo tajere na na mbaya tajere ni na penda nifuisha niare <yüze> ni penda ni eh kwa chuno na kwamba ni tabia zaku epuka sababu zime tokoa kwa maja kwa shetani ya hatakuwa kuwa watu ambao mungu ada wengi mungu ari mwa ari mwa ona aripofanya kitu flani. Mungu aliwaua aliwa watu wengi sana aliwaua akinasafira na mewake. wake. Eh? Anania. Kama ambavyo na shetani anaua watu wengi. Eh, anaoua katika mwili. Mungu anaoua mpaka roho. Lakini uongo ni ya shetani pekee yake. Nitabia hatari sana. Tureje katika hoja nyingine. Tuwafundishe watoto nini? Mbali na kuaminika kwacho uongo fundishe kufanya kazi kwa bidii kufanya kazi kwa bidii. Katika hiki kizazi tunachoishi sasa hivi. nyakati hizi vijana wa leo na wazazi wao wa leo na watoto wanao wa leo sasa. kwa kweli tabia ya uvivu tabia ya uzeme tabia ya ukuzia ya kuto kujishughulisha inaenea. Watu wanapenda kula viabule. Watu wanapenda ku yaani kukaa tu. Sio kitu kizuri. Yaani mtoto ku, hata tu kule emsikiliza e, kitu cha Hata kufua nguo yake. <laughs> eh. Hey. Kweli? Achana mtoto anatakiwa afu, afundishwe kufua nguo za wengine, labda za mzazi wake, lakini ya kwake mwenyewe. Ah, nani uko pamoja? He Fundishe mtoto wako kushavyo. Fundishe mtoto wako kude. Fundishe mtoto wako. Na wakati mgini haturingani watu na mazungia afanani. Lakini fundishe kwa kadi nafusekana kufaza vituringi eh. eh. <coughs> vio. Eh. Unajua kuna mtu mgini wakutana mtoto wako na fikina meaka 6a 7a bada wana mpiga msuwaki. Aweza kama fundisha kujipiga msuwaki. Iti katika kum... iti ni kumpenda ni junior. Hey junior huyo. Hey. Baby. Tutu wakiki. Baby, eu me lembro que eu nem baby, me suaki. Porque daí eu katika penso, eu não jingo. Ei, kidogo. não é catiça? Eu na é catiça, barizou falou de casa. Não é, não é catiça. Ah, eh, também tu recarrega tu isso mano, iréu, tu afunisha tu kufanya kazi, le o tu afunisha vê tu kufanya kazi, Wiki iki já o marcou me ya pili. sei vitu me apime, tu afunisha vê tu vai kumai puxa, kufanya, e vê wiki vai vitu kufanya, barret franco kuto kufanya, eh, lá junto tu mbele na lá nyuma kote. eh Na ni vigumu wakati mwingine kwa sababu wewe mwenyewe unaweza ukawa unamfundisha kitu ambacho wewe uzokijui. Hujawahi ukiwa nacho. katika uvivu vivu tafunisha mtoto kwa mchapakazi wakati wewe mwenyewe unvivu. Ni shida hapo. Eh. Emteni katika kitabu cha Misali Misali ni ni kitabu cha hekima ya maisha. na hakikianza na mtoto kwa sababu vitu vingi tunajifunza kwa Kwa hiyo wasome nao wale watoto tutaenda sehemu yote ya Biblia lakini sehemu kubwa tuagota kwenye Mithali. Sayari 19, sikiliza, tusome wale na ime imeandikwa ime sehemu mbili. Ndani ya mithari ukiona kitu kimerudiwa na Mungu katika kitabu kile kile au katika vitabu vingine lakini hasa kwenye kitabu kile, kujana kitu muhimu. Mstari huo kaurudia sehemu mbili. Hebu tusome Mithali 19, tusome mithari wa 28. Anasema 28 Kiliza umisari wajabu, umisari wajabu, usikiliza, ndo soba mungu kawandika marambini dani ya kitabu kimoja Ala seba hivi, mtu mvivu hutia mkono wake sahanini ila hataki hata kuupereka kinyuani pake Yani, mtu anako mvivu mpaka kuchukua chakula, kukitoa kule akakila Kusikili mungu anamika neno kwa batimbaya kwa hibibili Anakonja shakomba kuna mvivu ulio pita mpaka Kwa zao binadamu wengi tunakaasili kao vivu Kwenye asubu ya asubu ya kere kabaridi Kana kutamanisha ulari mna mrefu eh, Lakini Kuna kiwangu ambacho tunatakiwa tusivuke Chao vivu Unaweka sema Manake nini Tufate um Tufate semu nyingine Tumewona kwenye kumina tisa Tufate pia kwenye 26 kumina tano Anasema ya Mtu mvivu hutia mkono Wake sahanini Kwa mchosha kupereka tena kinywani paki. Hame kidogo. Munaona. Yani ni mtu ambaye mefika semifurani. Mm. Hata tu kujirisha. Ini ruga ya picha wakati mungine. Kwa mba. Eh, unajua unatoka mambia mtu. Mambia bada hee. Eh, hapa kuna. Kuna watu nina wajua sita wataja. Sio wa hapa. Lekini na wajua. Niliwahi kumambia ni kasama ya bani. Hapa jirani hapa tuna alizi. Kidogo. hemuende tukalime pale mazao. Ali liwe mtafutia mazao atampa. Kazi ni kwenda kuyakuza na kuyafuatilia na, nayo. Na, na nini? Akashindwa. Iyo ina tofauti gani ya kuweka mkono kwenye sahani na kushindwa kuupeleka Unataka ulifwe. Ah, nivo si. Hiyo Mungu amesema kweli sio kweli. Eh? Eh, yaar hapo kuna cha hali ya juu cha uvivu cha kutisha kiasi kwamba hata magi, wavivu walio wengi wanakuwa hodari kwenye kula. Hey. Kwenye kuvunda vitu vya viva tayari Lakini Mungu anasema kuna wavivu anafika hatua hata kule kula tu chakula peke yake. Eh, hey. unawaambia mtu ene nimeshakwenda direct na yengine anataka kitu kilichokamilika. Anataka kitu moja kwa moja cha kupigia mdomo mmoja. umuhemu domoni, nani kopo moja na mi? Mm -hmm. Eh, maliz, tuendelembere. Tukagua kwenye misali, kumi natisa na ishina sita, ambayo yote tumeona ina inaongeza. Kitiu kimoea, tasa tuene tuchukia kidogo kwenye misali, misali kumi, misali kumi misali wa nne bivunia na semai. Misali kumi nne bivunia na semai vi, Mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini. Mkono mlegevu ndio uvivu. Eh, huwa maskini ali sema ni Mungu. Bali mkono wake alie nabidi bidii Leo hii kuna watu wanalala, wanaamka, wanamlani Mungu kwa sababu wanamlani Mungu. Kabisa? Eh, anaanza asimpate Mungu moja kwa moja akamlani lakini moyoni anakuwa kama na Ana ana yani kama yeah. anashindana na, na mumba wake kwamba nimefanya masikini nimefanya Mungu anasema bidi kutajirisha Uregevu kufanya mtu kuwa masikini Sasa huyu mtu mbaye hata mkono akiuto anashindwa kutoa kwenye sahani akaweka mdomoni Umaskini wake utaishia hili neno limetoka wana naye watoto mnaonisikia tena wengine wa kiume mko hapo kuwa na kwenye masomo yenu kuwa na Kazi nyumbani fanya vitu kwa bidii. Fanya vitu. Ukiona kuna kitu kinafanyika nyumbani usisubiri uambiwe, nenda kakifanye wenyewe. Eh. Niapo tuongea watoto. Kwa sababu hatimaye anayekuja kuvuna matunda ya ule uvivu uliolelewa utotoni ni yule mtoto mwenyewe. Umasikini kama ukia yeye ataugawana na baba yake na mama kama wapo. Amen. Amen. Tufunge Kwa kitabu cha mithali mlango Wasita Tukua wakumi Udukushoto zaidi Tafungia hapo Mithali sita Tisa na kume nasema Mithali sita Tisa na kumi Mithali sita Tisa nasema yu hii Ewe mvivu utalala hata lini Utaondoka lini katika usingizi wako bado kulala kidogo kusinzia kidogo bado kukunja mikono upate usingizi. Hini ni lugha habari kwa na jamii ya watu wanaofanya kazi za kilimo, wanaofanya kazi za ufugaji, wanaofanya kazi za mikono. Lakini hii tafsiri haipo mpaka leo hata kwa watu ili kusudi mtu wa inajua watu ambao wanaingia kazini kwa sababu ya ajira ya serikalini, wanaingia kazini saa 4 asubuhi, saa 3. Ukimwoni zarakuambia foreni mimi ni bana Unuko ujikama kuna foleni kila siku wani Foleni imekuja leo hey. Mimi nina tabia ya kufika ofisini Masaa mawili au hata limoja kabla Ili kusudi Ni sije Ni kasingizia foleni hey. Ninajua watu Namba ana kazini Sane, satani. Na halimugusi. Halimu, yani hasiki chocho. Kwa sababu, Hana hikima ya mungu, mungu wa jama, Hana hii sauti ya mungu, hai na niyata. Of course, kuwae of sini, hakumanishi kwamba na kufanya sana kazi. Nikini, nikipimo kwamba, angalahu na jari basi, wahi na kufanya kazi. Eh acha bao kidogo. Bado kunja kidogo. Bado kunja mikono naona na, na, na, na nini na nini. Hivi vyote ni ovivu. Lakini Biblia inasema mkono mlegevu kufukarisha. Jamani inakuomba wewe unanisikia. Labda uko mbali, labda uko hapa. Emfanya kazi kwa, kwa bidii, Mungu atabarika za mikono yako. Biblia inasema kuna faida kwenye mithali kuna faida katika kila kazi. Eni kila kazi utakayoshika kuifanya kufanya kwa bidii ndani yake. Mungu kubariki pale ulipo weka mkono wako. Kama umempenda Mungu na kumpendeza Mungu. Na Mungu kubariki hata wasiyompenda na kumpendeza. Mungu ni Mungu ni mwenye rehema kwa wengi tu. Eh. Lakini mimi ninanena na hao wanaomsikia Mungu. Eh. Hi tabia ya Wakristo wengi kuwa hoehe hahe. Ni ya kujitengenezea ni wavivu. Wewe Mungu ndo mlorokore huyo. Sawa. Mvivu ndo mlorokore. Mtu wa kanisani eti. Alafu anataka tena na masikini ndo yeye vile vile sasa. A, ninasema Mungu. Ni kweli. Kwa tu vitu kwenye neno la Mungu. Je ni mapenzi ya Mungu hapana si mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo wakati mwingine Danielshawe kusema nifungia hapa. Kwa sehemu kubwa ya mambo ya tuno Njia Tuna, tunazo zipitia. Hali tunazo kutana naayo ya kimaisha, ya kiuchumi ya kifamilia ya ki zao na nini. Yote tunapitia. asilimia zaidi ya sabini huwa ni, ni, ni kazi ya mikono yetu wenye. Tunakuwa tumisika pale kwa uchaguzi wetu. Sehemu. Aslimia zizo baki, ya to na watu ingine. ni jamii unayo kanayo. eh leo kwa sababu katika jamii rafu ya wachawi maisha ya chachu lakini kwa sehemu kubwa ukiona mtu anaishi katika njaa njaa kwa sehemu kubwa alichagua hayo uvivu na uzembe hakuamua waka niwaacha hakumw hakumweka kwenye bidii sasa hivi Tanzania watoto wanasoma bure kwa muda wa miaka 6 kuelekea 7 lakini watoto wengi unakuta wanatoka bure vile vile je ni mapenzi ya Mungu hapana he hizo shule wanazo soma watoto zinanafu kuliko hata shule nyingine tulizosomea sisi hapa ni sadare salamu wale watoto unakoa mtoto amesoma kwenye shule ya kijijini ya mabode kuinama anafanya mnasoma mnalima mnajitisha mnafanya mimi mnabeba maji mnafanya nini lakini mtoto anafanya bidii anatoka pale anaafanya kichochote anafanikisha maisha yake Eh leo hii mtotoko mjini anavaa viatu anapanda daladala anapanda bajaji anafanya nini alafu anatoka na kuwa nani mwele fulani ni cha busi kiram wako unachoachota unaochopata kufanya kifanye kwa bidii ndio mapenzi ya Mungu Amen Amina Amina Mungu awabariki sana basi tuishie hapa kwa sababu tumeona somo ni inaweza kaenda sana Kwa ndo kuna sirimu kubwa ya mandiko, tutarjire Hakuna ubaya hata tukisoma manene wea. By the way, maisha yetu ndio mahubiri yetu. Hata tuka huko miaka, miezi, mitatu. Bado, ndo wana familia sindo, tunakoishi jamani. Watoto sindo, matatizo ya wana ya wale. Kwa nalo kijayu na inaifuata. Mkini tutafunga au, mkatharika. Mungu wabariki, tutoishi hapa, mungu wa kushukuru kwa jiria neno na faziri zako. mama mabusi mungu kata wanjika pamoja na sisu kitu rinda kitu toza, kitu zame, Mungu kitu pia Mungu kitu hinoa tulipanguka Na hata hawa na utufatria kutokea mbali kwa watie mungu Waje wakashiriki katika kazi ya utumishi wako mahali hapa Na au mahali walipo mungu Tusisikie na kuacha hapo hapo Bali tusikie na kutenda Tusijenge juu ya mchanga bali tukajenge juu ya muamba eh, Ambayo ni kusikia na kutenda sasa na uliwanena Paragazi, nika watuwa kwa na kwa na mungu wa binguni. Na shukuru, katika jina, na baba, na namwana, na rama mtaka tifu. Amen.